Și iată, după mine de ce s-a luat? S-a luat bagabonțe și până ta? S-a luat și să ia. Ei, și cum ești dumneavoastră? Eu am ambiț, domnule, când e vorba la o adică de onoarea mea de familiști, rezon. Păi, să știu de bine că intru în cremenă. Să mai văz eu numai că să ține bagabontul după mine și las. care bagabon? e E ca un bagabon de unde îl cunosc eu. Apoi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabon? asta e. Una vorbim și bașca ne înțelegem. Dar de ai dreptul? Nu știi ce mi s-a întâmplat? Nu știi cum o șerbi pe mine de două săptămâni de zile? Nu că mi frică de ceva, adică de nefastă mea, să nu... Ai, da de, cu Veta, mi îmi spui, nu știu eu... Nu că mi frică, dar am ambiți, domnule, când e vorba la o adică de onoare mea de familie.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 Banca își pune și ochilarii pe nas. Oh. Frate n-ai să fi fost el aici să mă fierb așa, că îi săreau ochilarii din noi și Giobano din cap de... Auzea cângi îngiuri. Rezun! În sfârșit, să a comedia. Ne scula să plecăm. Coate goale se scoală și din al lui. Plecăm noi, pleacă și din al lui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar nu vrea să le cu ca să nu le rușinez. Știi cum e veta mea? Rușinoasă! Mie îmi spui, nu știu eu? eh? pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papu cât colea după noi. Ieșim în dosul AGII, cu goale după noi. Ajungem la Sfântul în Gorgani, moftam după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm spre stabilament, se fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar... Nu vreau să-ți spui cocoanelor. Rezon, ca să nu le rușinezi. Știi cum e veta mea? să mie -mi spui. Când s-apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. Ha? Mai mergem ce mai mergem, mă uit iar. Mă iertase bagabontul. Șupându-mi trache, adică să am pardon de impresie, eu gândesc că nu m ai făcut de degeaba. Poate că omul fișează în prin partea locului, pe dealul spin. Eh, a venit și el la grădină ca și dumneavoastră, a stat și el până la isprăvitul comediei și s-a nimerit să apucați tot pe un drum ca să vă înturnați la domiciliu. El a rămas la lui și dumneavoastră ați mers înainte. Așa am crezut și eu întâi, dar stai să vezi. A trecut-o baia o săptămână la mijloc. Am cam și uitat să-mi o dă istoria bagabontului. Gândeam și eu, poate că o fi stâncoate goale prin partea locului. Bunioară, vorba dumii Așa zice cumnată-mea ieri. Nene, hai de seară la Ion, la Ionescu. Cum auzi eu de m mă făcut verde la față. Ce să mai căutăm la comediile alea nemțești? <gândești> Niște mofturi, dăm parale și nu înțelegem nimica. Mai bine punem banii în boznarul alb și zicem că ne-am dus. <gândești>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 să-l apucăm la mijloc pentru ca să-l întreb. Ce poftești, bă, musiu? Și să-l și umflu. Și dacă nu-i ajungea să taimie tai mie favoridele. Dacă nu-i ajungea despărțirea aproape. Să fi poftit la mine la despărțire cu recrămații. Că îi împlineam eu cât mai lipsea. A avut noroc. Mare noroc a avut pagabontul. A scapat. Ei, păcat, cum?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 Țiu când e vorba la o adică, la onoarea mea de familist. Când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoarea? Chiliac sărac. N-am ce zice. Onorabil, băiat. de m-am hotărât și eu. Cum mai vedea la un fel cu meremetul caselor, îl fac tovară și la parte și îl și sor. Dar, Coana Veta, ce zice? soarta mea? Ce să zic? De? Ca muiere mai ursuză.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 Cine știe în ce mă s-a înfundat? L-am văzut eu azi dimineață, trecea pe la despărțire. Mă duc să-i trimit vorlistul cu biretul pentru mâine. Era fumat rău în e Ei, bravo, asta e una la mână. Om mi strica, domnule. Păi de ce am dezvorțat-o pe zița de el gândești? Nu mai putea trăi cu tocano domnule. Mă Fată frumoasă modistă și învățată și trei ani la pasiun să-și mănânce tinerețile cu ăla. Tot gândeam la început că de e tânăr, o să-i treacă mai încolo, o să-și fie la pocăință. Aș, să-i Ți găsit? Ți-l și om de treabă. Eu că ăla, cum mai mare, cum am zice, ca și un frate, tot îi dăm povești fetii să mai rabde, să nu strice casa. Cu azi, cu mâine, a biată biata, fată, biata, să nu fie. A răbda cât a răbda, până m-am pomenit într-o zi, că vine până la mine pe ne Nene, moartă tăiată, nu mai stau cu tocarul, Scapă-mă de pastramagiu, să știu de bine, că mă duc la mănăstire, pâine și sare, nu mai mănânc cu el. E, dacă am văzut și am văzut, zic. Lasă să zic, îți găsești un n-ai intrat zile în sac. Acu' e vremea ta.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 Mă știi că am ambițiu. Când e vorba la o adică ție Lasă la... jupune, că doar nu mă cunoști de de la -al alte -al -er. Dar mai mult la puteai să șez mă? Vezi că era mulți muștirii jupune, până să-mi dea gazeta. Mă, spirit fii băia de treabă, -bă, că pe Sfântul Nicolae, din cui? Știi că i-am pus sfârcul de ibricim? Să nu-i fac saftea pe spinarea ta. Tată, ce jupâne? Atâta spui-o ție. Du-te iute și cere cocoanei să mi dea sabia și cintilonul. Chiria, băiete, ia vești. că am picior. Știu când de la o adila. Să jupâne, mă știi că consimți la onoare admitare de familie. Ei, ia vești. Mai grijă, jupâne. Eu mă dus să închizi cantorul și magazia. Bonsarele, naie! Saltare onorabile! Chiriac este după ce a schimbat gesturi de înțelegere despre onoarea de familist cu jupundul Mirachem. Spiridon vine cu sabia și cintironul. Iaca, na, jupâne! Poftim! Ce făcea cocoana, mă? Cosea galoanele la mondirul unea Chiriac. Ce-a zis? Zicea că să vii mai devreme la noapte, că e urât singură în casă. Păi te mă, ce cu cumuerea fricoasă! Ah, Dar Chiriac nu-i aici? Și pune Chirian mi-a zis să închide mai degrabă, ca -i să pleci de rond. Totdeauna dea și le lui Chiriac jos. Lenenaie, auzi-și cum îmi poartă Chiriac de grija rondului. E tot frică să nu uit reglementul. Are ambiți băiatul ca să fie compania noastră ceva mai abitir din toate. Gândești, dumneata, că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu-l alegea pe el sergent?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 Chibriturea aia ce tutun, jupune? Te faci că nu intelegi, ai nu știi ce tutun, eu n-am aflat că tragi sigare. A, nu spiritoare, nu te-ai prind de-odata, saracul Sfântul Nicolae, știi tu papara lui. Zău, jupune. Hai da, pleagă, bă, spune lui Nentu Chiriac sa nu uite de ce ne-a fost vorba, Să fie cu ochi in vine, jupune. Ea ia să vedem acum ce mai zice politica. Citește-va? Bravo, ziar, domnule! Asta știu că combate bine. A, pe noi zice lui degeaba. Vocea Patriotului Național. Ea citește. București 15P27, răpciune, amicul și colaboratorelele nostru, Revent, un.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 cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru Republica și reacțiunea sau venitorile și trecutul prefațiune democrațiunea romană sau mai bine zis ținta democrațiunii romane este de aper per suada Aha. Pe cetățenii că nimeni nu trebuie a mânca De la datoriile ce ne impun sole În aminte pactul nostru fundamentale Sfânta Constituțiune E bravo -s. aici a adus-o bine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 Colește sub disprețul strivitor al opiniunii publice. Cu toate urletele a ceilora ce cu nerușinare se -i titulează sistematicii opozanții. <laughs> I-am fundat! Nu în van noi am spus-o și o mai spunem.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 Mă, al dracului român și jupânul nostru, bine l botezat cine l-a botezat, titir că inimă rea. Ce are el cu mine? Zău, biata cocoană și cu nea chiriac, cu ei mai am noroc, ei mă mai scapă de-a că despre partea lui jupân, titir că ini rea, halal să fie de oasele mele, mar cotonucii. Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele, m-a găsit deștept. Bravo, musiu, spiritoane zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață nu săracu deschiză prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai Nu jupâne, zita, dacă nu-mi e somn. Nu-ți e somn, ai Stai că-ți fac eu ție poftă de culcat. Bietunea Chiriac m-a scăpat, că-l luase pe Sfântul Niculae Ier seară m-a găsit dormind. Bro, a fost musiu zice. Doar ce-ți mai pasă? Tu, tu n-ai tras destul, acum te-ai pus să tragi gioase! Trai neneacul cu banii, băbaci. Nu, jupă, dar dacă mi-a fost som, zic. Som, n-ai, te trage traiul bun la som. Auzi, cu Sfântul Nicolae, trai bun. Că de iar bunul pe inimă, lui jupă. Trai la som, stai camio să stai de piroteală. Și mi-a și pus mâna în părt. Dacă nu era cocoana să sară pentru mine tocmai la apropont, mă rupea că nu știu avea. Era turbă, prău de tot. lui vine! Stinge repede țigara cu degetele și o bag în buzunar. Zița intră agitată. Auzi, vizerabilul! Să se să până într atâta, ca să-mi facă un afront! Dumneata, ești cocoana, Zițău. Bine că veniști. Eu n-am putut să viu. Mi-era frică să nu mă spui în ea chiria ca până că umbla pe drum.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 Radios. De când te-am văzut întâiași pentru prima oară, mi-am pierdut uzurațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous adore, que pretende vous encore. inima am palpită de amoare. Sunt într-o pozițiune pitorescă și misericordioasă și super peste poate. O, da!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 Eu, tățico, te rog, lasă pe spiriton să se ducă până la mine acasă ca să-mi aducă mantelu. Bate vântul și mi-e frică să nu răcesc când mă întoarce. Îl lași, Ai? Ce să las? E să lași pe spiriton să-mi aducă ceva de acasă. Da, îl las. Tu de spiritoane! Da tu, ziți la ce-ai venit? Stai să spui! Dar nu mă întreb, țață, o să-ți povestesc ce-am pățit cu Mitocanu. Să vezi, e halima. Auzi, mizerabilul, să îndrăznească să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai, țață, o să-ți și să te crucești, nu altceva. Mai adenea ori acasă. Tu și ca... cum știi că a făcut-o Dumnezeu? Se culcă odată cu găinele. Eram ambetat absolut. Dramele Parisului câte au ieșit până acum, le-am citit de trei ori. Ce să fac? Nu aveam ce citi, zic Hai să mă duc la țața, dacă nu s-o fi culcat Să mai stăm de vorbă Scoți țivărul de la șalon și plec Când să trec Pe Maidan, mă pomenesc cu Mitocanul, cu tu De circa două, că-mi taia drumul Bonsoar, bonsoar, și știi Așa deodată s-a în Ei, Cocoană, zice Mai bine ți-a cum tu văd văduvă Pardon, domnule, zic N-am de face cu și mai întâi, când e la o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul, juna sunt, de nimic nu pot, și când doi vrea, vreau, îmi găsește nenea dimitrache, bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te-i căi, zic, pardon, domnule, nu-ți permit să te-ntinzi mai mult la un așa afront, mă înțelegi? Zice... Zito. Ce e când ți se bate tâmpla, Adrea? Îți vin o bucurie. Mie bucurie? Nu, nu cred. Da, de ce nu? Dacă când ți se bate Te împaci cu o persoană cu care ești certat. Da? Cu cine să mă împac? Nu o să-mi certată cu nimeni. Așa? Zic mitocanului. Țațul că era trăsnit. Am auzit că de la o vreme încoace, într-o băutură o duce. Uf!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 Să te măriți ai cât o trăi ghiță țârcădău, ori să te-nhăitezi cu vreunul, săracu. Dar să știu de bine că merg eu el de gâpân la Dumnezeu, tot n-ai dumneata parte d așa ceva. încă dacă mai lăsa pe mine să te duci la mănăstire, ca așa te-l odai la tribunar. păstra pastramagiule, la polițiune, bardist, ne.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 Nenea, e de la noapte? Da. Tu mai stai ziță? Nu, uitați O să mă duc și eu să mă culc. Trebuie să fie târziu. Spiridonii intră și trece repede lângă zița. Cocoană, până acum m -a așteptat degeaba. L-am căutat peste tot, și pe Maidan, și pe uliță. Nu e nicăieri. Biletul, zici că l ai dat. Nu știi, l am dat când m-ați la când m-a trimis jupânul. Bine! Eu mă duc, bonsoară! Aleva! e culcă-te și matare, nu mai lucra dacă ți-e rău. Lasă să-mi fie rău, mai bine ar fi să mor. Vai de mine, ce vorbă e asta? Ce-ți e rău de tot să trimitem să caute pe nenea? A, și ești nebună? Nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus. Am lucrat mult la lumânare, m-a tras și ferea asta, cum mă culcam trece. Atunci, Alevoa, bonsoară Să nu uite!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 Merg numai așa, de un capriț, de un pamplezir, e de ce să nu mergem și noi? De ce, de nece ce, nu voi să merg? Ai de zăuțață, îi zic eu lunenea, vrei? Nu voi, ți-am spus odată și nici dumneavoastră nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba îi zici. Zăuțățic, cu parol, să mă îngrop. Nu merziți-o, nu! Mă știi tu când zic o vorbă, e vorbă. Zi, nu vrei să merțați-o! Nu, nu, nu! Firăla dracului de viață și-a furisită că m-a făcut mama fără noroc. N-am avut parte și eu pe lume, măcar de o companie Tiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă? Nu cocoana. Apoi tu te culcă, ce mai aștepți? Domnul chiriacu unde este? E jos, prin curte. Adineau îl ședea pe lavița de la poartă. Dar nu știu o fi cocoana. Parcă nu-i sunt toți boi acasă. Cine știe ce-o fi având și dumnealui? E necăjit foc. Un ceas a tot plimbat pe jos. Când am trecut prin curte, umbla de acolo până acolo. Parcă vorbea singur și să bătea cu pumnii în piept. O fi supărat, cine știe. Spune-i să închiză poarta. Galoanele i le-am cusut. Uite mondiru să-i duci. Bine, Cocoana. Pe urmă să-i spui... Nu. Pe urmă să te duci să te curci. Nu mai e ce căuta pacii, să nu vie dumnealui să te găsească deștept, că iar o pați. E, că parcă dacă o găsi găsit dormind, nu-i tot un drag. Ai du-te. Mă duc. Noapte bună, Cocoană. Noapte bună, spiritoane. Noapte bună, cu spiritul. Nu știe el ce pe sufletul meu.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 Ești lumea ta sfangăsta. Kiria! Nu te las. Nu te las, te știu eu o cine ești? Nu te las. Nu voi să ți să tragă moartea de la lasă mine. Nu să mă lași. Kiria! Dacă vrei să te omor, omoară-mă întâi pe mine. Kiria, nu ți-e milă ție de mine. Toate, toate de un an și mai bine le ai uitat într-o zi, Kiria. Tocmai pentru că nu ne-am uitat. Vreau mai bine să mor.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 Nu mai știu cine sunt. Am vrut să mă omor din aur în curte, dar te am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz dată, încă să mor lângă tine cum am trăit. Chiriac, ascultă, nu mai ai zis tu să mai mă jur încă o dată? Dacă mă juram, mă crezi? Te crezi. Dragă Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai mă apuc măcar o zi fericită cu tine, na, ce mai vrei?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 Încă cădunea lui, dacă a văzut că mă speriu, zice, eh, ce e dacă s-a răsturnat? Nu mai cred în prostii alea Ce e, ce să ni se întâmple? să meargă chiar cheristigeria. Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asiguripsită, mm. atâta pagubă. răsturnase în candela. Pe urmă, ochiul dre, mi se bătea-ntr-una de vreo trei zile. Pe tine te lăsasem acasă, ștergându-ți pușca. Mm. Știi că ruginii se încărcătura înăuntru și te apucase, -o scos, cu vergea. Mm.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 Și n-o să mă mai faci să plum? Nu, nu, nu! Da mă iert? Da, tu pe mine mă ierti. Eu te-am iertat de mult. Chirioc! Dumnealui! nu nimic! Trece la posturile dinspre Marmizon? Hai, jupâne! Așa, nu te-ai mai culcat! Încă nu, jupâne! Acum cul. Ia pui, iar de ce am vorbit, e cu ochii în patru, de aproape de tot. Mă știi că ți-l când eram Lasă-și, Mă știi că consimți la onoarea dubitare de familist. Aceeași odaie. O lampă cu gaz arde pe masă.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 Știi tu că de ieri seara, de când ne-am certat până acum, n-am închis ochii. Ei, da, păi eu i-am închis. Tocmai daia să rutăm mă încă o dată și du-te și tu de te culcă. Mâine ai să ieși la exerciz. Ai uitat că trebuie să te scoli până în ziua. Bine, zici. Cum să uit Se poate. Mâine trebuie să mă scol la patru ceasuri.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 Și dă de portretul lui Chiriac. Ah. ah, Chiria Când dore de tristare Vor turbura vreodată Frumoasa țin imioară tu vezi potretul meu Și crede că eu sufă Cu tine de deodată Ușa din fund se deschide încet și ca Se arată Rică Venturiano Rică intră, Compa se oprește pe prag mele. Vede pe veta în spate Răsuflă din adânc mânc, Pune mâna la inimă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 Da! Fruntea mea mea arde, tâmplele se bat. Sufăr peste poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spune-mi de grav, cam interstric. Cine ești, ce poftești, ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor. Cine sunt? Mă întreb cine sunt. Sunt un junet tânăr și nefericit, care suferă peste poate și iubește la nemurire. Ei, și apoi ce-mi să mir? Vai de mine să-i bun și afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. Chiriac, scridone, săriți!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 M-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc pe sclavul Lumina și orbul Libertatea. Adevărat, domnule, parol că ești nebun. Visezi. te am scris eu, dumneitale, vreo scrisoare. Auzi o brăsnicie. Știi dumneata cu cine vorbești? Cum să nu știu. În van Și tu mă iubești pe mine. Nu mai ai cu mofturi. Te-am văzut de atunci seara, de la Union. De la Union? Da. Chiar de atunci seara când predile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei că și tu corespunzi la moare mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea, până la stabiliment. Simțisem că mitocanul de cum n-a știa că mă țiu după voi. Și abandonându-mă curajul de a mai intra într-o stradă fără lampe gazoase, m-am întors în altă pentru că mi-era frică să nu păziv un conflict cu mitocanul. altă seară, amoare mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, în colțul stradii. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini când am aflat că și specii am curtat la nemorire și m-am informat prin băiatul de la este cum mai tot cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liber, te-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune ai primit-o, mi-a răspuns să și am venit. Pentru ca să-ți repet că nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face! Eu voi susținea suscitare că tu ești aurora care deschide bolta în într-o adorație poetică plină de. Acum înțeleg eu tot! Râzi, râzi de amoarea mea. Da' cum, doamne, iată-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi? Apoi, știi din dumneata cu cine vorbești? Mă cunoști? Știi bine cine sunt? Cum să nu știu? Tu ești angelul viselor mele. Tu ești steaua. Pot pentru ca să zic chiar este care strălucește sublimă noaptea tenebroasă a existenții mele. Tu ești... Da, da. Veta trece la lampă, mărește focul și se pune cu tipul în bătaia luminii. Ia uită-te bine. Hm? Madame, s pardon.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 Profi de ocazie să vă rugați să primiți asigurarea în alte estime și profundul respect cu care am onoarea a fie a domnului prea spus și pe plecat, Venturiano, arhivar la judecătoria de pace și circunstitția de galben, poet liric, colaborator la ziarul vocea a patriotului naționale, publicist și student în drept. În drept? În strâm? Ce-mi pasă mie? Du, totodată? Ori ți s-a făcut pe semne de un conflict? Nu, mădă, nu, eu sunt junec cu educație, nu voi să pasi niciun conflict. Apoi atunci du, de ce mai stai? M Uite, te-am văzut pe E domnule, mai nenorocit! Și dumitela atât a fost. Fugi, fugi că te omoară Se repede să fugă pe ușa. Acolo! Dacă nu eu ajunge ce Madam, Cocoană, are mizerică ordii de un juie român în primul existenței sale De pe 25 de roze și jumătate număr, 26 le îmbrind stocul la Sfântul Andrei, scapă Da, dar pe unde? Ah, pe fereastra ieși curând, treci bineșor pe schele la strâng Lasă-te pe scară în capătul dinar. Jos e o portiță scurtă care da dă dam. fugiu de! Rică iese pe fereastră, se lovește cu capul de zi și șturtește pălăria Pardon, scuzați, bonsoar! Dispare pe fereastră Ască pasăr, ce comedie! Doamne sfinte, dacă îl prindea Chiriac, îl omoră! Vezi, dumneata, cine mi-a fost zița. Da, ea se ținea dumne, ei de capul um, meu să tot batem grădinile. Era amorezată da. și o proastă să nu știu nimic și să-mi fac zile mari cu Chiriac din pricina lui Munziu ăsta. Bine că a scăpat, vai de el! Acum trebuie să-i sfârâie călcheiele pe Maidanul Bursuc. Ușa din fund se deschide de perete și intră furios jupundu-mi și Pingescu cu săbile scoase. Colă! Cine a fost acum aici? Pingescu caută poți în toate părțile, să uită pe supat, pe sumasă, peste tot. Cine să fie? Cine să fie? Știe cine să fie. Dacă știi fi, nu te-aș întreba. Rezol? Eh, știi că ești nu știu cum? Ce vie așa turbat?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 Scriitori, scriitori, criot! Scriitori, criot! Rău, ai făcut cocoana! Ce rău, ce mi ce am făcut? Știi, dumneata bine, dumneata să tragi păcatul de ce s-a întâmplat. Care să se întâmple lucru mare, cocoană, măcar să știu de bine că la criminal. Ești nebun. Acum nu mai neferte. Tu te cocoană <laughs> și nu Ia ca mă <laughs> Știi,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 Vino să-ți dau poruncă! ha haha. dol dol cu Apoi parcă ne-a fost vorba, M. Spiridoane, băiete, suntem, nu că mai găsesc dormind, că mă întorc acasă! La poruncă! La poruncă! Păi, la porunca, Să-ți mai treacă de tiroteam! Aoleu, pune, aoleu! Ce-ți-am făcut eu, dacă am dormit? Pentru ce nu ești prezent la apelul nominal? Aoleu! unde e nu știu! Dar să mă și să dormi, știi? Doarme în de dumnealui, știu până! Dorme! Toți dormiți! Dormirea somnului lung! Pâinea știi să mi mâncați! Cheam pe Chiriac de grabă! Merzi! Urceți! Chiriac, chiriac, Eu arz în foc și toți trag la agioase! Eu arz de onarea mea de familie și lor de somn le arde! Chiriac! Ce pâine? Ce s-a vrins? Arneul de a. m am nenorocit. Pentru ce? S-a dus, am deschis. Păi, tocmai la ce am ținut? Ce? Mi s-a nicistit onoarea de familie. Aș, nu se poate, ți s-a părut. Am văzut cu ei. Aș, așa mai speriasal al Herțean. Așa se a lăsat redubit. Kiriacu întreabă și pe nenena ai. Apropo, pozitiv. Cum, când, unde, cine? Vagabond. Hei, m-a se frică Am văzut din să pe aici, în casă, cu ochelari pedeți cu geben în cap. Idem!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 Băi, zic că mi-și via se repede și ia pușca cu spanga pusă. Jugâne, vrei să punem în apel? După mine curând. Nenelae! Hai! Afinite după noi! Odaia lui Spiridon de tot pe scara mare. Pe scara pe unde a venit n-a putut fugi. Pe aici, pe schele a ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajdurilor la capătul binare. Haideți și uite după mine! De, nu scapă el din gheara mea, nici mor Vor să sară pe fereastră Ce de ce e? Nu scapă el cocoană, nici mor din gheara mea Ah, cocoană, nici mor Absolut Haide, jupâne, haide, neneaie Sunteți nebuni, vreți să se rupă schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt părăsite de trei săptămâni? Vrei să te prăpădești? Lasă-ne, cocoană! Lasă-ne, cocoană! Pardon? Iată-i după vreo bănuială de-a dumnealui, iară, ai uitat ce-i... Da, bănuială, cu ochilar la nascu, ciuvenul în cap! Lasă-mă, cocoană! Capă din mâinile lui și iese pe fereastră. Ainte, Chiriac! Ainte, Renaie! Chiria! Șupându-mi trache, iese și el, Naie, Princescul urmează. Chiriac! Chiriac, Chiria! bineșor să nu caz! Ce e toțul? Ce s-a întâmplat? Mi-a spus spiritual? zi ți tu mi le faci toate! Tu mai ai dus la union, tu ai dat nasa amploiatului să să fie după noi de mi-am găsit beleaua cu chiria. Cu, cu chiria? Eh, cu dumnealui, cu chiria, cu tot. L-ai chema să vie și în loc să fie vie la tine a venit aici. Și? Și tocmai când să-i dau drumul înapoi pe ușe, ia că i dumnealui cu naie pistat, tu se suia pe scară strigând ca niște turbas Și pe urmă?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 Adineauri, am vrut să viu eu acolo ca să nu mai o și-a trebuit să mă întorc iar pe uliță ca să intru un curtec. Am și ulucile sunt de doi stânje. Atunci persoana în chestie n-a putut fugi. zi zițo e primejdie. Dumnealui e grozab, chiriac e nebun. Hai de mine, la meu mi-l l-a pușca cu spangă și dumnealui a scos sabia. Încet pe fereastra pe unde a ieșit. Este prăfuit de var, ciment și cărămidă. Părul îi este neorânduială. Pălăria ruptă. E galben și tras la față. Tremură și se încurcă limba la vorbă. Îi se nălucește spaimă din când în când și îl apucă slăbiciune la încheieturi. Am scăpat până acum. Simte Andrei scap un încolo. Sunt încă juni, Geniu bun al venitorului României. Protege-mă! Și o să Oh, Ce noapte furtunoasă, oribilă tragedie. Ce neperipețiuni? Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schele. Mă tiu bine de și ajung în capătul binalei. Destinul mă persecută implacabil. Schelele se înfundă. Nici o scară. Cocoana persidă mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și eu la uz pe inimici venind în fața mea peschere. schere. O iau înapoi fără să știu unde merg. Mă piedic de un butoi cu ciment. O inspirație. Eu ca poate am totdeauna inspirație. Mă ascunz în butoi. Pașii inimici o apropie în fuga mare. Mulți inști trecute pe lângă butoiul meu, înjurându-mă. Eu ca june cu educație mă facă nauz. Tot se departează. Auzi un zgomot? Strigăte? Țipă de femeie, în fi un pușcător! apoi, cu încetul se stinge, totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude de la stabiliment, bătând 11 și 20. O oră fatală pentru mine. Ies, biniștor din butoiul meu.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 Domnule Musiu, tot aiciști? E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o pune mâna pe mâna tate, te omoară. Omoară? scapă Scaapă, băiete, scoate-mă dar aici, pune-te pe, pe aici! Nu se poate. O de-aia de acolo răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept? Nu, nu voi, dar atunci ce e de făcut? Existența mea este periclitată. Voi să scap, scapă-mă. Îți dau pachet și 3 sferturi de rublă. 3 sferturi de rublă? 6 pachete de tutun. Te scap. Cum? Pe unde? Spune, -mi, uite că mi-e grabă? Vinește la horie. Tu stai aici.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 Tânărule, știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenință? Va bine că nu dacă nu-i știu eu păparea lui Jupânu, He -he. lasă. Dacă nu-i putea scăpa, He? ai să vezi și în ta dracului ce De ce îi zice lui Titir că inimarea? Nu, nu voi să vă scapă, mă. E, lasă, dacă o putea, te scapi eu, firește. A, a, auzi, gom-o pe scară, se suie, alergă, scapă mă! Stai! Genii bun al meritorului României! Stai! Nu mă nebunii, onorabile, dumneata, ești! Eu? Ce poftești, mă, mușiu? Lasă-mi el mie, jupâne! Nu te onorabile, îl cunosc eu! Într-o parte! Vene, Dumnezeu, dracu! Nu-mi e tu. Lasă-l întreb, numai! Ce poftești, mă, mușiu? Lasă-mă, Nelenaie, să-l învățe-o pe mațe fripte, să mai umble după nevestere negustură! Stai Stați că e încurcătură! Pe lui îl cunosc eu! Dumnealui nu e de care credeți dumneavoastră! E cetățean onorabil! Dar de onorabil n-are noștri, e patriot! Dacă e patriot, de ce umbă să strice casa! De ce mă atacă la onoare de familie? ne, ne, iartă Nu eu ce crezi dumneata! Dar ce ce Ce e, ce e? Oamenii cu toată firea și nu înțelegeți ce e. Om las ca nebunii! Trece lângă Chiriac și lea la o parte. Ia ca ce? tânărul umblă după zi.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 Tânărul umblă după zi s-a amorezat cu ea de la Inion, știi, din seara aia, când s-a luat după dumneavoastră. Și-a trimis unul la bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu jupune că așa se cășunează dumitale mai făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gâtul. Doamne ferește, dacă făceam și moarte, dom ia ca ce ai văzut? Oh. Hey, bată -te, ziți, o, hei, bată-te zi să te Eh, no te în ale tinereții valuri. Fată romanțioasă, d-aia dumneai ei ai nene la inion, parol să mă îngroți. Onorabile, știi cine-i tânărul ăsta? Cine? ăsta e el care scrie la vocea patriotului național. Nu mă nebunim. Parol? Te-ai fugi că mor. Dar păi ce crezi? Chiar el însuși în persoană. E băiat bun, dai noștri din popor. El combate în articolul ăl de astă seară, știi, cu sufragiu. Ei, bravo! Păi, să-i facem cunoștință, cum i-am rezat cu zița. Mai știi de unde a fost să iasă noroc cu fetii. Rezon? Aia ziceam și eu. Onorabile domn, permitem pentru ca să-ți pe cetățeanul Dumitrachetitilcă, chetitilcă, <coughs> A și capitan în gvarda Civică. E noștri! Sunt încântat. Merci, de cunoștință. Dumnealui este cetățeanul Rică Venturiano. Amploiat judiciar, student la Academie, față legile și redactor la vocea Patriotului Naționale. E dai noștri. Ce să mai stăm să mai vorbim în știi. Da. Amândoi recomandații se complimentează și își dau mână. Tocmai asta seară citeam cunenea în gazeta dumneavoastră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 Să nu ne tratezi cu refuz Orice, mă știi cum ți-o la nevastă și la tine Uite ce Musiu, Rică și Cuzița compătimesc împreună he he, Așa e, ale tine și le e rușine să spui că ar vrea să... Să ce? He, nu știi dumneata, oh. să puie pirostrile Vrei și dumneata? A, dacă dumnealui ca lipsește să ne onoreze cu atâta cinste... De zestră nu e așa mare și dumnealui e, știe ceva mai sus? Noi suntem negustori. suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității. Unul nu poate fi mai sus decât altul. nu permite Constituția. Rezol? Bine vorbește, domnule. bravo -s. Eu, dacă compătinește și mă la suferința mea... Mai e vorbă, cum să nu compătimesc? Ziți-o, nenei, evino ei, nu-ți mai fie rușine, ale tinereții valuri. Vrei? Eu fac ce vrei, dumneata, îmi ești ca și un frate mai mare. Ei, să vă fie de bine și ceasul bun să-l dea pronia. Să-și cinstești bărbatul, ăsta e om, nu glumă? Ce ai găsit norocul. merci nene. Pentru puțin. Ei, acum cum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 Dar noi nu dormim în noaptea asta? Chiriac care să scoale mâine până în ziul la izircii. Mai e vorba, soro, cum să nu? Toți se dispună să să retrage. Rică-i cu zița, Chiriac cu veta. Onorabile, îmi mă cu o de tutun. Și cu două, nenenaie. Bagă mâna să scoată tapacherea și să o oprește în cruntat. Nenenaie! Chiriac! Ce-i jumpără?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 de ce nu spui așa, frate? Ei, vezi, uite așa se orbește omul ale cază. Rezon! Ați ascultat O noapte furtunoasă, comedie de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea. Jupând mi trachie, titircă care este cherestegiu, capitan în garda civică,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 Radu Beligan, artist al poporului. Veta, consoarta lui Jupând Dumitrache, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Zita, sora ei, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.